سوره حضراتوں مکہ کی صورتوں کے مسرہ ظاہر بیان ہوا جس صورت کو اس آداب بیانیں چکلے مل دی بطحقون عذاب القران علو تو صرف کوئیں مکہ کی صورت کے مسرہ توحید وا و تصبیح ہو بکر تو وسیلہ نام یاد کی دل ہوئی اخیرنی ادھ سم کی وَلِلَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ قِعِبَ السَّمَوَاتِ وَغَرْ عَرْصَفُوَا اللَّهِ عَلِم بِكُلِّ شَنْهُوَا اللَّهِ یو اللَّهَ فَوْدِي دعوت سورت الْعَدَابُ الْمَعَشَرَةِ دماشتری آداب خلاصہ سورت دوی سے دیں اولی سے ذکر کے سبا دې مې سکه زجر ذکر کي دفاعل عربو او مقابل کې د مؤمن صفت بیانې آخر کې وېس با باد ديره مو کې الله علا سورۃ ممتاز په بیان دو ناداده نبی بلیسم مناداده ناداده نبی بلیثم نه چې پیغمبرو په نوم نه راولې یا محمد وب پیغمبر نه راولې منې کړه د ناداده نبی نه بلیثم ديم آداب سبا دریم صورت ممتازه ف بیان د زواجر صورت اخیر کې زواجر دي اول کې آداب الصبا اول ادب دا الله او د رسولنا مخ کې کېږي دا الله او د رسولو دا غي نه مخ کې خپل به قیمه شلو وي ي ایمان والو لا تقدمو بين الرسله ورسولين مخ کې کېږي دا الله او د الله د رسولنا دا الله او د الله د رسولنا مخې والي سمانا چې خپله کوي دا الله دا الله رسول خبر پرې دي خپل خبره مخکوي دي سم کوي دا غي نورې مشارن کیږي زار مجلس کې ناشته او ځوې خبره کې انفلاسوي ير زما نورې مشارکي مطلب دا چې خبره حق زما ده نو حق د خبرې دا الله خبر دا الله رسول نن تاسو به خپل منډې دا اغي غمنه اغي چې ته په غیره وانه شي وتقو لا ويرګل الله بيشکه الله سمون عليم او دونکو فورې یا ایو الذین آمنوا داعی مقیلا مومنانو د پیغمبر د طریقو تشیرو کای خپل لواز د پیغمبر پواز ملہ باسکو یو خپل طریقې د پیغمبر په طریقو ملہ باسکو یو وخت پیغمبر طریقې خره کای ایمانوالو لا تر بو اسوادکم مفرت کوئی اوازون خپل لباس دوازه پیغمبر ولا تجرلو او والله تجرلو او په تا موایئ پیانبر تهوي نه کجارې بعضې کوم بعض پهشان د تالو د باید ساسو با سا چیبلته چې غواي دسې پامبر ته چغ موئ په ادبانې ورته خبره کوي ان تهبته معلوکم چې بربان نه شامل نهاسسوو ل الله تهبتته دا جي د پااره بیاتهبي د پیانبرمه کوئي چعملو بربان شي وانتونم لاته شروعون او حال د تاصو بیشک اگسان یو زو نا سواتم چګه تکي आवाजونه خپل پسند رسول الله کہ دا اگسان جي امتحان الله قلوب قلوب درم کي دي الله له ناديو للتقوى فريز غريتا او جوزر بخششت او اجر دي ان ان الذين اگسان يونا دونکا आवाज کيتا تا اخواز پوٹھونا کوٹھونا بار आवाज کیا رسول الله چي وي اکثر ملعاقلون ډېر بجو کې نه دی پو قرآن سوې د کوټونو بار جواز کې نه لاقلون داني دی پو حیوان لاقل انسان بل حیوان لاقل اخر نو سمه راځمه اکثر ملعاقلون کې خره چې جوان نه بل تواز کوي ګوره د کوټونو خپل جواز کې نه الله سوې د اخرې نچہ د دین نو تمکیت आवाज یا رسول الله اور تو ہے ہمارا مشکل کو سا یا رسول الله بس دې سشن دې ته خوروب لار شو اورے وے ردا پیاخ یا من زګه پکیو چې د الله حت ته بندل اور کین درود جائز دے او د نبی علیہ السلام د صابون درود د غیب پر سی غیبان لغله د خطاب پر سی غیبان لغله کا او یادو پار د خطاب دی غیب سی درود وای بهتر من په دې خبره پکې و چې دا ځان دې ایمان نخلاس ویلې انسانان پیدا کړي ځان افره جوړوي او ری حضرت شه ده الله غري رحمت کې خبره او دوسرے کونه و یو یو لري گاڑی دوه ختونو کې یا رسول الله لیکل نا یو الک سنخه یا رسول الله نماتي مخ وړو یا بلی دا دامولین په خبره پکې کنه پیغمبر بنو خبره پکې او ما ورته محمود پیغمبر بنو خبره کیو وموږ به دې خبر چې الله انسانان پیدا کړو ته ځان اخر جوړوي دوی ویلي موږ اخر الله په قران ان الذين يناذونا كما ور الحجرات اكثر چې د کوټو نه بار تا تاسو کې د اخرې او ملائكين سړي خريږي نو سړي سره کته الله انسان پیدا کړو ځان اخر کې او دې ور د چغوي کله به دامه غل دا مينې اخته مينې مشرش وګنا مين نه چغوي کله نازونه د اکه د نه نه اوریکا نمو حاصل پدین زین کی حاضر ناظر جنو اللہ په کوم دې کی حاضر ناظر غنه په زین کی غنه تا نه الله تعالی په صفت کې او کولا شیر نه دی نبی علیہ السلام تا صابئ کرام او جوان دان باندې په आवाज پیا سره کو یا رسول الله باندې زی خبره اوریدا توجو به کولیش وا اوسې دنیا نتل نه یا ون استعماله درود و په نبی علیہ السلامه غیب سي خبر اوري یا بند اوري او خل کو دې نمایش را کړل دانوې چې قران منه کړل چې بديره وان شخپل دي دی به ته دي خپل خواهشه څنګه اوکراسی کوي قران ما د دې ورای الحجرات وروان نو کډیو صبر صبر کړي ته دي چوتله جوتا وګره به دي ولرا الله پاک بخونګره هم کون ګره ياي نامنو امنوا تحقيق الامور دا دریم ادب یعنی تحقيق بالامور دل دلته کې باځه په سیرینو یو واقعنه خلکړه د ولید ولی بن اوغبا دا نبی عليه السلام بنی مستری ته له ګو زکات دفارا اخره راو ته د استقبال کوم درامن نکړي نبی عليه السلام په سراغه چې خو ما بس مرغ راو نبی عليه السلام و سرکسان و لې غل چې ولی تاسو حاصل بس مرغ راو ته يا خمه خو د استقبال کو نا یاد را خدا خبره کم زوری ولی بن اوغبا صاحبي دې او سایبی بارے کی د فاسق لفع استعمالول د مناسب نه دي بل خبردارم چې د غزوه بری مستريق په شپګم کال لاغ لا. او فاطمه ک په اتم کال شهدا حدیث کې راځي ولي دی نو غوې چې طرف فاطمه کو شو زخ په لمر بوتلم د مولا نبی له سلامته ماشومان په سر ماله سره کو دوه تبروک د فاره نظم مر بوتن ځواب ما ماله سره کی خما مور خلوق لګولیو خلوق یې ورنګ دی چې نارو د پاره من ده ځانانه به استعمال ما ته خلوق لګول نو دغه جناب رسول الله مو مله سره نه کوو وګوره په اتم کار باندې هولې ست دی معشوم دی او ذوال مخ کې د بنو مستحق او خیر غن په دې کې زکات لړل دون بارخ شو ذوال مخ کې بارخ شو او ذوال روس بیا ماشوم شو دیو جن دا خبره سین ده مثلا احمد رحمت الله علیه پدی منی باس کرل سولورم جلد صفحه کی ال عاصم من القاسم بری صفحه کی پدی منی باس کرل دا خبر غلطه قران نوم نه غستخو بی اعتماد راوی اقوار سوکی یو بی اعتماد به خبر را نه ته دا تحقیق مثلا زله رخلص ته جاڑی ولې پلان کیواله دانی تلول له आले او جو غرب غرب پلان کیوې و جنگ جوړه نه ته تهفوسو چې تمما را زیی والی شي کې د کن زل کوي ک چې غ کړي کې چې بې تېسی پیرو تنه س بیا نه کوئ و باعتما د راشي نه تو دا به خبرې اعتمات نه کوو د خبرې تخیر کوونه اله بیا کار کوه دشان د تاته د اعتما د راغ د پپان وان و کرامات نه دعاګان نهې ته به د ما نه کو چې دغ دا, دا نهې تق ک راشه کې نه من نهتهپوسو که چېره کرامات څدي د ګنیشته خیر مطفو ک د به اعتبار به خبر موند ولې اعتبار کې ځان تاخير وکم په کنه علي خبر منه يا اولذين امنو ایمان والو ان جاءكم كراشته او فاسقون یو اعتبار به اعتبار په یو خبر باندې فتبيانو لټون کوي انت سيبو قوما ان مصيبت ورنه کوي قوم ته بيجال زين فانتس بیا و نوو بگردای علامه پاسثم پاره چګړې تا سنا دی مین فیمان بیا بخپل غوښمه یاد تا دی ور وکړه والمو او پوشی ان فیکم یقین بتاسو کی رسول الله لا لوتیه وکم قوم النساء سو فیک سری منا لمری پډې رکار نو کی لانیتم نتا سو تنجی ورې ساسو ار خبر منی خو بیا تنجی ما خبر نه منی آن... لعانیتم وراکن اللہ لیکن اللہ حببا ایلیکم پسند کرلے تاوست ایمان وزیناو پی قلوبکم او خیستکڑے دیں ساسرنو کی وکر رائے لیکم الکفران او بدی خیار کرلے تاوست کفر والبسوق و نفرمانی والعسیان پسوق گناونا والعسیان و نفرمانی کفر یا تبت خیار کرلے پسوق یا تبت خیار کرلے عسیان یا تبت خیار کرلے پسق او کفر او بسوخ سی دمرگر مخالفت کول او دمرگر و منسک انتشار کول دا پسق او عیسیان دے و کر را علیکم او بدخ کارکرلی تاوست کفر ناشکریو کئی کفرو کئی داستاو سینو که اللہ بدخ کارکرلی و الفسوق او و تل دا اللہ دا حکم نا چه دا اللہ دا حکم نوزی دے تا بدخ کارکرلی و لیسیان نافرمانی أولئك هم الراشدون دا قصان دا دا كاميابو فضل من الله دا مرباني دا الله دا نعمت والله والله تعالى عليم الحكيم وليك متنوالا وانتا فتان اول قانون د الله دا الله دا رسولنا مخي كي دم دا, دا پیغمبر عزت كوي داغ غد سنت و تشهير كوي خفل آواز دا غد آواز ملاباس كوي دریم د بے تعقیقه سړی په خبره عمل مکوې داګه داګه اوسو اسلام بن الارکان مرګر موږ کې اختلاف راغی شور راغی جنگ او جداد راغی دا خور کې کی کینې جوړې کین داخل شواله سره کې ختمه کای وین تایفتانې کدو ډلې زم مینانو نه اقتتلو جنگیو کوو پاسیو بهنوما جوړ جاړې کې فا ام بغت احداؤما زیاده کرده وی بابل باندین فا قاتللتی جنگ و اداغ سراج زیاده کرده و احتاظ زیاده کرده و امتا سر جنگ و خلاب بکن حتی تردید تفیعه الامرالله کوم گذیو کم دا اللہ تاون کاغیو مندلہ چراو زیاده مکرده باندین بس بیاں ریدا فا انفا اتقراؤ کرده اداظان فاسدیو بین فین بغت یتا اوما فقات الذی حدت ظیل امر اللہ فینفاد کرو گرزن اسلام کو دیونس کی فاسیو بہنو برادلی انصاف او کے, کے, کے, <تصف> کے بے سلاو کے اسلام کو دیونس کی بینصاف ہو وافی واقصدو انصاف کہیں اقصاد انصاف کو بے شک اللہ تعالی وہ انصاف کون ان کی یقین مومنان مؤمنان رونه دې حکم چې مستقلیوسي مبدا ده مستقلیت انما المؤمنون اخوت لاجل الايمان مؤمنان رونه دې خو ایمان پوه جا چې دې کې مان دې بل ورونه نه آره چې ایمان پکې دا دې بل ورونه نه اا فاس یو به نا کوم جو جړې کې ما بند خپلونو کې الله نو یې ریګي دې کامیاب شي ترحمون په تاسو رحم شي یاولو جنامن دبل ادب ذکر کئ یو د الله او رسول نو مخی کئ دیم د پیغمبر د خبر تشریح کئ او دیم د بی تحقیق سړی په خبر عمل مکوئ سذرم ارکان او منسکي سازو کئ پینزم پینزم توقیرل ارکان دملګرو ادب کوئ دملګرو احترام ساتئ ملګرو په ټولګه مکوئ ملګرو په رتبې باندې موئئ یا اولذین آمنو ايمان والو <سؤال> لا یسفر قوم توخی دنه کوم په بل کوم پوری عصایه کونو خیره مینوم شاید چا قومنا دنه خاین یبد نور قومنا خدنه لا النساء او توخی دنه زنانا په نور زنانو پوری عصا نذیر کنا چی د زنانا توخی چبرشینی خیره میننا وګره تو کوون کنا ولا تلميذوا أنفسكم او مو ورعنوه أنفسكم نمو نقبل ولا هو مو أنفسكم ولا تلميذوا أنفسكم أو عيب ملقوه ونقبل مجنسو ونقبل ملقربان جميع ملقوه تنقوه مو ولا تنابض بالألقاب موران ونمونا نمونا موران شكم نمو لإخوة ورطوائي نمو موران بيسا لإسم القصوغ دير بدن نمو دقنا بادل إيمان پس حقی ما ارتو مشرک و تو داريو و تو کفری ده و نه و ما لم یت ااسو چرونگر زاگسان دای زالمان ایمانوالو اجتنیبو دغه دېر ګومان د دېر د دېر عمل په ګومان یو ګومان ده عمل په ګومان ده ګومان نه ده او غیر اختیاری شری لکه دره سره په روانه ټاټه راغی چې پټه داو کو تا ګومان ده او په دې عمل بریشا چل ک کې هوڅ غټ ګډه اور پرے پټے راول نه د یوس عمل به ګونده مڼه دا ان بعضوي ان بعضون نه بازي غومان چه عمل دې په غومان ته ونا دي ولا تجسسوا او جاسوسي مکوئ ولا بعضکم غیبت دنه کې بایص اسون زبادو ایه په احدکم اخو خی اریو ساسونا چوکری وغره فل مسلمان پمړونی فقریته مو داهو بده ګنه وله نوې ک الله بیشک الله بخون کې اوور هممکوون کېیں یایوان ناو خللکو دا پهذلت غوم حکم د الظرهتو لیل ارکانې خوا الله په تقخوابانندې ملګري اچتیں اخل کو ین ما پیدا کی تاسوو د نرو دما دی نه ووجال نا کوم گرددوې ماته سو ب ل ل پیړیں وقبباله وړی وړی ډ لیں ل پدې کې یو مسه یو بل پیژندل دانش هدي په یو څه سیوالاند شي او ري دانش انا خلقناکم لتعارفو یو بل پیژنه انا کرناکم عزتمن تاسو پسند الله کې اتقاكم پرزګار احساسونه بیشکره الله علیم ذو خبردان قارۃ دارا دوسو ذیم باب کې زجر ذکر کوي بره عرب عرب باندې چې والا باندېان ہاتھ باندھوس انہوں کی زمیندار امان نامیمان دروڑے کولوڑ تووا لنتو مینو ایمان من دروڑے در لیکن وے اسلام نہ منو ظاہر حال دارے چنے داخل سے ایمان سرسڑو کی وین تیتی اللہ کتا سو خبر عمان اللہ اللہ و دا رسول دا اللہ لارید کم تمنے کی تاوسا سر زمانہ نظر پر بیشک اللہ تعالی بخون کی اور ہم کے, کے دیں ہیں انما المؤمنون یقینا مؤمنان اگسان دی شیمانی روڑ دے پا اللہ و پورت پر اصول دا اللہ بیاں شک او جہاد کئی پلگول دنو مالنو پکڑول دنو سنو دا پارا دن دا اللہ دا کسان دا درشتونی قلو آیا اتو علمون اے خبر ورکو اللہ بی دینکم پکپل دینو الله تعالیٰ پو دے پاغسو چبر دے وقتا اللہ تعالیٰ پارسا مانجا علیمو پو دے علم بی کلی شے یمون نون علی کا پتا باندی تابان بعد نه کوئ ا لمو چې اسلامی راړ قلو کلله تممون نوالله اسلام ما د خپل اسلام مضبئ بر الله یمون نوعلکم الله په تاسوبان بعدده نه کوئي انا دا کوم لیمان چې لا س مکرله طرب د ایمانو ان کو تمم سوادقین کریشتئ انلله آخر کې مصره توهین بشک الله پ دی غی بسسمواې ور دی په پړواس نو نوم کوبان. وَاللَّهُ بَصِيرِ مَا تَعْمُلُونَ اللَّهُ لِذُنْكِ احساس مَا با مُلْنُوا